Хіба з часу жалує? Моцна і здорова, все скоро зробить. Діти росли всі, ні одно не слабувало. Пішли до школи, ходила за ними по всіх містах, носила на плечах колачі й білі сорочки, ноги ніколи не боліли її. А як у Львові заперли їх до арешту за бунт, то сіла на колію. А та Колія так бігла і летіла до синів, мов би там у машині напереді горіло її серце. Між тими панями-мамами почула себе перший раз у житті рівною зі всіма панами, її тішилася, що сини поставили її в однім ряді з ними, а на вакації з'їздилися товариші її синів з усіх усюдів, хата наче б ширшила, двором ставала, співали, розмовляли, читали книжки, Ласкаві до простого народу і на рід до них прилип, коло них цвів. Збирався їх розумом добувати мужицьке право, що пани здавен давна закопали в палатах. Ішли лавою з хоругвами над собою і пани їм проступалися. А як настала війна, то оба старші почали збиратися, а найменший не хотів лишитися. Лагодала їх цілу ніч у дорогу. Затикала кулаками рот, аби їх не побудити. А як почалось вітати, на зорях, як побачила їх, що сплять супокійно, то й сама заспокоїлася. Сіла них у головах, гляділа на них тихенько від зорі до сходу сонця. І в той час посивіла. Вранці чоловік, як побачив, то сказав, твоя голова їх вівчила, нехай же тепер і сивіє. Відтак проводила їх до міста. Що крок ступила, то все надіялася, що котрийсь із старших обернеться до неї і скаже, «Мамо, лишаємо тобі найменшого на поміч і потіху». Але ні один не звернувся. Ні один не сказав того слова. Сиві стерні передавали в її душу свій шепіт, шелестіли до вуха «Так, вони зреклися тебе». Паничі забули мужичку. Гірка крапелька просякла з її серця і втроїла її відразу. В місті зійшлося їх сила, паничі і прості хлопці. Хоругвий прапоришили стіли над ними і гримів спів про Україну. По підмурами мами держали серця в долонях і дули на них, аби не боліли. Як заходило сонце, то прийшли до неї всі три. Прийшли попрощатися. Відвела їх трохи набік, від людей. Виймила з рукава ніж і сказала, «Найменший, Дмитро, найлишиться, а ні, то закопає зараз у себе ніж». Сказала це і зараз зрозуміла, що перетяла тим ножем світ надвоє. На одній половині лишилася сама, а на другій сини тікають геть від неї, і впала.